Beraz bukatu berri da, e, batzordean, erramezela ondarebiko jaizkibieleko kideak beha egertu dira, eta aldiz irungoek gutun bat igorri dute, eta beraz gutun hori loizune txarroberak batzorde buruak irakurri du. Eta batezera azpimarra horreina izan da jaizkibieleko hanemari aristondok e, eginduen txerrelatoa, batetik e, historiko bisko bat egin du, jaizkibielen zorrera nola izan den, E, gero agaur eguneko egora zein den, ere eta gero hemen e, batzarloreko e, batzarl horretan diren aldarri politiko ezbernean, galdeirei erantzun die, eta henekin dut beratzea, Niamari, egunon? Egunen. Mm. Eztakit pasatu da, goizeko batzorde hau, zuk zer, e, zer bildu mainko zenuke entzun dituzun galderak eta izan diren erantzunetaz? Egunen zait e, zarrak berri Bein baino gehiagotan joan ketu bera, lekubatera edo bestera itzegitera, e, entzitein bat juste oso zintzo, baino gero ez dugu ikusten ondoria ondinikan. E, hogei urte pasa dire eta egia da, gauzak aldatu digela, gero eta gehiago jendian normalago txatartzen dula e, makumiak ateratzea, Eta, bueno, esperantza beti mantentzen dugu, hemenikan ikan zerbait aterako da, eta espero dugu, ez gertatzia bestetan bezala, atzen ean ez dela dauz ateratzen, edo gauzago gutxi. Bat, zorrean, nazi, eram, nintzun dugu, e, beraz, marke loran orintz eskola galdera, bi galdera, bat, etik ea orain arte diputazioa zuen jarrera alarde aldatuko duen edo, bere erantzune izan da, e, irungo alarda publiko denez diruz lagunduko duela diputazioak, Eta beste dikaz? Bueno, bera esaten dutena da, bilek eh, respetatzen dituz dela, alare egiteko bimoduak, edo ikusteko bimoduak esaten dut daudak, eta niretzat horrek ez du, deuz laguntzen, Zike, usten du bere horretan, eta, bueno, nik irungoan nahi hartuko baina hondarri dian, eh, konpainia ba da herriko al, alardian atera nahi duena, Badakigu herriko alardea hone honetan pribatua dela gugudalalak e, bere garaian hori esku pribatuetan zuelako eta irten bidea erraxa da e, errasa esateko egiteko esan beste, baino arrasa izaateko bai e, alardeak izan behar du publikoa eta orduan legez emakumeak aterako dire eskubide osoz. Eh, ikusten dezu, beti aipatzen da ez, alardea bakareka aipatzen dela enbarri okazuan e, iraileko lehen egumetan, abuztuan, eta, eta irune berriz, amartzea albuelita hortan ez. Urte guztien egin berdara lan bat ez. Zuek urtean zehar ez tekit e, ondarriko alkatzarekin, edo plenoarekin, edo horreiz gaur eskatu da zer gaitik ez duen berrendazuneko teknikari bat. Bai, irunetan barbian gertatzen da, a, lardeko afera hau dela eta e, berdintasuneko arloa ez dela landua, e, urte asko da mugitzen ez dela deuz horretan, eta pauso bat izango litzaketzi nikaria e, izendatzea edo jartzea, eta bildanean azia. Garai hartan, justu e, afera hauat e, sortu zenian, egintzen berdintasun plana, baina berdintasun plan hartan, etzen ez alardeat ezemakuniat aipatzen. Horen dela hogei urteko plana da, hogei urte edo, hogei agosko plana. E, alde bat ezikten ikaria berdarko litrake, eta bestezikan plana berritu, ebukitu, e, orain behar dugun plan bat egin. E hor, EJPNMko ordazkariak ez uri erantzateko, Irakurriu testu dut, testu dut, hemen batzar hemen batzarnagozietan e, aldere sozialistak eta penudek adosturiko testuak, non geiengo osoarekin, honartzen zutenla, esapten horrezalik zen testu hortan zen, besta bizitzik unpi bi sensibilitez daudela, eta respetuz e, ikusi zutela hori batzarnagoziek, eta konponbide herrian zela pixka bat ez, hori nik ondorizatzen dut testu horretatik ez. Xep, pelota herrietara pasatzen dute. Herrietan egonda orain arte, eta ez da konpondi bazuen eskutan dago alardea eta eta sta movimiento ahundika nikuzten. Bai, txanduzunean urte guztian lan egitean normalian horrela egiten da. Bertatzen da ez bela agertzen edo egiten diren saiakerak ez birela gausatzen, baino laniean normalean gera. Bai sumatzen da urte asko pasa direte eta sumatzen da gero eta gehiago movimiento pixin bat uh, gexo, ben, bueno, espero desagon fundamento gehiago kindenak egitea. Ederki benamari, e, beraz bukatu dela hemen e, batzu ardea, e, ka beraz ondorio duen, irakurreko biharreko e, mankizunetan e, ikzango dugu batzu nebezteren e, jardokitzeko doa. Ongitaba, Jose Luis Millezker, eta gogoratuko dugu, ba no, ez duela ere, bere gerraldian, ezea berririk ekarri, aipatu duzun bezala, hain zuzun ere, ba, gipuzako foru adundiak. Irungo alarde publikoari, publikoa denez diru laguntza mate segituko duela, baina gainerakoan esan bezala, ba, orain arte, bezala segituko duela. E, Hortxe beraz, ba, esan bezala, gaur goizekoak, eh? ba, gipuzako batzar nagusietan emandakoa, eta entzun muzuan, Amari Ariztondo, jaizkiel ba, kompainiako hor valorazioa.